Розділ 9 Закоханець Решта третього курсу навчання Квентина пройшла під сірою акварелью квазі військової пильності. Протягом кількох тижнів після нападу, заклад був заблокований як фізично, так і магічно. Викладачі блокували територію, відновлюючи лінії давніх захисних заклять, поновлюючи та посилюючи їх, а також накладали нові. Професорка Сандерленд цілий день ходила задом наперед по всьому периметру, розкидаючи за собою на снігу кольорові порошки у вигляді ретельно заплетених слідів, а її пухкі щоки рожевіли від холоду. За нею Вандервеге, яка перевіряла роботу, а перед нею зграйка уважних учнів, які розчищали шлях від кущів та повалених колод і поповнювали її запаси матеріалів. Все це треба було робити в одному безперервному ланцюгу. Захист аудиторії виявився справою кількох цвіночків і паління шавлій по кутках. А от перезавантаження головних оберігів зайняло цілий тиждень. За студентськими чутками весь захист залежав від величезного кованого тотема, що зберігався в таємній кімнаті в точному географічному центрі кампусу, де б це не було. Але ніхто ніколи не бачив цей тотем. Професор Марч, який після пережитого так і не позбувся тривожного, мисливського вигляду, нескінченно блукав численними підвалами, підземелями, льохами та катакомбами, де, нав'язливо доглядав, і зміцнював фундаментні закляття, що захищали від нападу знизу. Третьокурсники, як завжди, розпалили багаття на вечірці до Дня Рівнодення. Тільки тепер це було справжнє вогнище, наповнене спеціально підготовленими кедровими полінами, висушеними й очищеними, прямими, як залізничні шпали, складені в хитромудру конфігурацію, Схожу на гігантську китайську головоломку, на яку професор Геклер витратив цілий день. Коли він нарешті підпалив цю конструкцію за допомогою клаптика паперу зі словами, дерево спалахнуло, як магній. Ніхто не захотів дивитись прямо на багаття. У певному сенсі, це було само по собі навчанням, можливістю побачити, як працює справжня магія з реальними ставками на кону. Але без ніяких забавок. Лише тиша за вечерею, марна злість і новий вид страху. Якось професори знайшли кімнату хлопчика-першокурсника порожньою. Він кинув навчання і поїхав додому на ніч. Нерідко можна було натрапити на групку з трьох-чотирьох дівчат, які ще кілька тижнів тому активно уникали сидіти поруч за мандою Орлов за вечерею, що сиділи разом на кам'яному обідку фонтану в лабіринті, плачучи та тремтячи, сталося ще дві бійки, і, переконавшись, що з фундаментом все гаразд, професор Марч пішов у творчу відпустку, і ті, хто стверджував, що знає, тобто Еліот, оцінили шанси на його повернення приблизно в нуль, іноді Квентіну хотілося втекти. Він думав, що його уникатимуть через маленький жарт, зіграний у березні. Але, як не дивно, ніхто нічого йому про це не сказав. Хлопець не знав, чи вчинив він ідеальний злочин, чи, можливо, настільки публічний і невимовний, що ніхто не міг змусити себе зізнатися йому в цьому серед білого дня. Квентін опинився в пастці, бо не міг як світ оплакувати Аманду, тому що відчував, що вбив її, і не міг спокутувати свою провину за вбивство, та не міг зізнатися в цьому навіть Еліс. Він не знав, як. Тож замість цього хлопець тримав свою маленьку частинку сорому і бруду всередині, де вона могла загноїтися і стати септичною. Таке ж лихо Квентін думав, що залишив позаду того дня коли знайшов от той сад у Брукліні. А у Філорі такого не траплялось. Там були конфлікти, насильство, але героїчне і шляхетне. Всі хороші і важливі персонажі, які помирали по дорозі, завжди повертались до життя в кінці книги. А от тепер в кутку ідеального світу з'явився розлом. І страх та смуток хлинули всередину, як замерзаюча брудна вода крізь прорвану дамбу, Брейквілс вже ніби перебував не у таємному саду, а в укріпленому таборі. Квентін не був у безпечній маленькій казці, де кривда автоматично виправляється, а перебував у реальному світі, де погані гіркі речі трапляються без причини, а люди нерідко розплачуються за не свою провину. Через тиждень після інциденту батьки Аманди приїхали забрати її речі. На їхнє прохання особливого галасу не здіймали. Але в день, коли вони прощались із деканом, до них завітав Квентін. Всі речі дівчини помістились в одну скриню і, жалюгідно, маленьку валізу з тканини пейслі. Серце Квентіна тьохнуло, коли він подивився на них. Хлопець був впевнений що вони бачать його провину. Здавалось, що він весь укритий нею, липкий від гріху. Батьки Аманди проігнорували його. Містер і місіс Орлов були більше схожі на рідних брата і сестру, ніж на чоловіка і дружину. Обидва шести футів на зріст, широкоплечі, з волоссям ніби кольору окропу. Його високим і тугим а її діловито зачесаним на бік. Здавалось, вони йшли в заціпанінні. Декан Фог вів їх за лікті навколо чогось, чого Квентін не міг бачити. І знадобилась хвилина, щоб збагнути, що батьки Аманди були сильно зачаровані, і ніби і зараз не розуміли, що це за заклад, який відвідувала їхня донька. Того серпня фізикнуті рано повернулись з літніх канікул. Тиждень перед заняттями вони провели в котеджі, граючи в більярд, а не навчаючись, і роблячи проєкт. Та випивали чарку за чаркою зі старого, в'язкого і абсолютно огидного графіна Портвейну, який Еліот знайшов у кухонній шафці в глибині. Але настрій все ж був тверезий і пригнічений. Неймовірно, але Квентін тепер вчився на четвертому курсі Брейкбілс. Нам потрібна команда, — оголосила одного разу Джанет. — Ні, — відповів Еліот, — ще нічого не відомо. Він лежав, затуливши обличчя рукою на старому шкіряному дивані. Вони відпочивали в бібліотеці, в котеджі, виснажені тим, що нічого не робили аж цілий день. Та взагалі-то відомо, Еліоте. Вона різко штовхнула його ногою в ребра. Біг сказав, Буде турнір. Всі будуть грати, просто ще не оголосили. Лайно! В один голос сказали Еліот, Еліс, Джош і Квентін. Чому? Застогнав Джош. Чому вони роблять це з нами? Чому, о боже? Для морального духу пояснила Джанет. Фох каже, що після минулого року нам потрібно підняти настрій. Організована дисципліна це частина повернення до нормального життя. «Мій моральний дух був у порядку ще хвилину тому. Курва, я терпіти не можу цю гру. Це збочення магії. Збочення я кажу!» Джош махнув пальцем, ні на кого конкретно не вказуючи. «Шкода!» Це обов'язково, і це змагання по дисциплінам, тож ми команда, навіть Квентін. Вона погладила його по голові, який досі її немає. Дякую за на рану. Я обираю Джанет капітаном, сказав Еліот. Звичайно, я капітан, і як капітан, мій щасливий обов'язок повідомити, що ваше перше тренування почнеться через 15 хвилин. Всі застогнали, завирушились, проте влаштувались ще зручніше на своїх місцях. «Джанет, ну припини!» – сказав Квентін. «Я навіть ніколи не грала», – сказала Еліс. «І я не знаю правил». Вона лежала на килимі і мляво гортала старий атлас, заповнений старовинними картами, на яких моря були населені любовно намальованими маргінальними чудовиськами – набагато більшими і численнішими, ніж континенти. Влітку Еліс придбала пару нехарактерних для неї прямокутних окулярів. — О, ти все зрозумієш, — сказав Еліот. — Велтерс, це весело і пізнавально. — Не хвилюйся. Джанет нахилилась і по-материнськи поцілувала Еліс у скроню. — Ніхто не знає правил. — Крім Джанет сказав Джош. «Крім мене. Побачимось о третій». Вона радісно випурхнула з кімнати. Зрештою все звелося до того, що нікому з них не було чим зайнятися, на що Джанет, вочевидь, і розраховувала. Вони зібрались на майданчику, виглядаючи виснаженими і безперспективними в літню спеку. На дворі було так яскраво, що ледве можна було дивитись на траву. Еліот стискав липкий графин з портвейном, рукави його сорочки були засукані. Від одного лише погляду на нього Квентін відчував зневоднення. Блакитне літнє небо палало у водяних квадратах. Коник зіткнувся зі штанами Квентіна і зачепився за них. «Отже, — сказала Джанет, піднімаючись драбиною до побитого негодами дерев'яного судівського крісла, — у своїй загрозливо короткій спідниці. Хто знає, як починати? Як виявилось, спочатку треба вибрати квадрат і кинути на нього камінь, який називався глобус. Камінь з грубого мармуру, блакитнуватого кольору, справді був трохи схожий на глобус, і розміром зм'ячик для пінг-понгу, хоча й напрочуд важкий. Квентін виявився несподівано талановитим у цих китках, які виконувались в різні моменти під час гри. Справжня хитрість полягала в тому, щоб не занурити глобус у водяний квадрат. Інакше гра закінчувалася поразкою. До того ж, виловлювати його було дуже неприємно. Еліс та Еліот в одній команді грали проти Джоша та Квентіна. А Джанет була судею, яка не була найстараннішою ученицею. Такою була Еліс чи найобдарованішою, Еліот, проте була несамовито азартною, і тому вирішила повністю опанувати технічні тонкощі гри в Велтерс, яка насправді виявилась напрочуд складною. «Без мене, ви, люди, програєте!» – сказала якось Джанет, і не збрихала. Гра була наполовину стратегічною, наполовину магічною. Треба було захоплювати клітинки за допомогою магії, або захищати їх, або відвоювати, замінюючи попереднє накладене на них закляття. Водні квадрати були найлегшими, металеві – найважчими, зарезервованими для дуелей та екзотичних чаклунств. Зрештою, гравець повинен був сам вийти на дошку, ставши, по суті, ігровою фігурою у власній грі. А отже вразливим до прямих особистих атак. Коли Квентін наблизився до краю ігрового поля, море газону навколо, здавалось, зменшувалось, а дошка розширилась, наче в центрі об'єктива риб'ячого ока. Дерева втрачали частину свого кольору, стаючи тьмяними і сріблястими. У перших раундах справи йшли швидко, оскільки обидві сторони захоплювали порожні клітини у вільній боротьбі. Як і в шахах, існувала будь-яка кількість стандартних дебютів, давно відпрацьовані та оптимізовані. Але як тільки всі вільні клітинки скінчились, фізикнутим довелось почати дуелі один з одним. День минав, з довгими перервами на високотехнічні уроки Джанет. Еліот зник на 20 хвилин, і повернувся з шістьма тонкими пляшками дуже сухого рислінгу з Фінгер Лейкс, який він, очевидно, приберігав саме на такий випадок. У двох бляшаних відерцях, повних льоду, там. Еліот не подумав принести склянки, тож вони пили прямо з пляшок. Квентін все ще не мав особливої стійкості до алкоголю, і що більше пив, то менше зосереджувався на деталях гри, які ставали пекельно складними. Можна було перетворювати квадрати з одного виду на інший і навіть змушувати їх якось ковзати і мінятися місцями на дошці. А на той час, коли гравці самі вийшли на дошку, всі настільки зп'яніли і розгубились, що Джанет довелось вказувати їм, де стояти, що вона робила з великою поблажливістю. Не те, щоб це когось хвилювало, Сонце опускалось за дерева, кидаючи тіні на траву. Блакить неба змішувалась з водною хладдю клітинок. Повітря було теплим. Джош заснув на квадраті, який мав захищати, і розпластався на цілий ряд. Еліот зображав Джанет, а Джанет видавала, що розсердилась. Еліс роззулась і занурила ноги в тимчасово вільний від опонентів водний простір. Їхні голоси здіймались вгору і губились в літньому листі. Вино майже закінчилось, порожні пляшки гойдались в бляшаних відрах, які тепер були повні теплої води з потонулими осами. Усі вдавали, що їм нудно до сліз. А може так воно і було. Але не Квентін. Він був несподівано щасливий, хоча інстинктивно тримав це в таємниці». Насправді хлопець був настільки сповнений радості і полегшення, що ледве міг дихати. Як відступаючи льодовик, ситуація зі звіром залишила по собі змінений світ, переплутаний, подряпаний і сирий. Але земля нарешті знову пускала нові зелені пагони. Ідіотський план Фога з Велтерсом справді спрацював. Сірий морок, який звір накинув на школу, відступив. Для них стало цілком нормально знову бути підвідками, принаймні, на деякий час. Квентін відчував себе прощеним, хоча навіть не знав, ким. І уявив, як вони виглядали б згори. Якби хтось дивився на них з літака, що летить низько, або з блукаючого дирижабля, на п'ятьох людей, що розкинулись навколо акуратної дошки на території таємного ексклюзивного магічного анклаву. Їхні голоси здалеку здавалися б тихими і невиразними, а якими задоволеними і цілісними в собі б здавалися б вони спостерігачеві. І це була правда. Спостерігач мав би рацію. Все це справжнє. «Без мене?» — повторила Джанет з несамовитим захватом, витираючи сльози сміху долонею. «Ви, люди, програєте!» Якщо Квентин у грі трохи відновила втрачену рівновагу, то для Джоша створила абсолютно нову проблему. Вони продовжували тренуватися протягом першого місяця семестру, Квентин поступово опановував гру. Справа була не в тому, щоб знати закляття чи стратегію, хоча їх треба було знати. Йшлося радше про те, щоб бездоганно застосовувати магію, коли це потрібно. Про відчуття сили, яке жило десь в грудях і робило закляття сильним і життєво важливим. Щоб це не було, треба було вміти знайти це відчуття, коли воно справді потрібне. А Джош не знав, як це робити. На одному з тренувань Квентін спостерігав, як він змагався з Еліотом за один з двох металевих квадратів на дошці. Ті були зроблені з потьмянілого сріблястого матеріалу. Один насправді був срібним, інший – паладієвим, з тонким закрученими лініями і вигравірованими крихітними курсивними словами. Еліот вибрав досить просте закляття, яке створило маленьку, м'якосяючу кулю. Джош спробував накласти контрзакляття, бурмочучи його впівголоса та намалювавши кілька побіжних жестів великими пальцями. Він завжди виглядав збентеженим, коли вимовляв закляття, наче не вірив, що вони справді працюють. Але коли Джош закінчив, день злегка потьмянів. Набув сипійного відтінку, як це буває, коли хмара пропливає перед сонцем або в перші моменти затемнення. «Якого біса?» сказала Джанет, мружачись на небо. Джош успішно захистив квадрат, скасував ігрове свавілля Еліота, але зайшов надто далеко. Якимось чином він створив чорну діру. Денне світло закрутилось в ній. П'ятеро фізикнутих зібралися навколо в бурштиновому світлі, щоб подивитись на неї, наче це якийсь незвичайний і, можливо, отруйний жук. Квентін ніколи не бачив нічого подібного. Здавалось, десь увімкнули надпотужний прилад, який висмоктав енергію, необхідну для освітлення планети, і спричинив локальне відключення світла. Джош був єдиним, кого це не турбувало. — Як я? Він танцював переможний курячий танець. — Ага, як вам тепер подобаюся я, Джош? — Ого, — сказав Квентін і відступив на крок. — Джош, що це за хрінь? «Не знаю, я просто помахав своїми маленькими пальчиками!» Він махнув долонями перед обличчям Еліота. Здійнявся м'який вітерець. «Гаразд, Джоша!» – сказав Еліот. «Ти мене зробив. Відрубай магію!» «Відрубити? Тобто це занадто для тебе, га, чарівник?» «Серйозно, Джоша!» – сказала Еліс. «Будь ласка, позбудься цієї штуки, вона лякає!» На цей час все поле поринуло в глибокі сутінки. І це о другій годині дня. Квентін не міг дивитись прямо на простір над металевим квадратом. Проте повітря навколо нього виглядало хвилястим і спотвореним. А трава – віддаленою і змазаною. Під ним, в ідеальному колі, яке можна було б прокласти за допомогою циркуля, травинки стояли ідеально прямо – Наче уламки зеленого скла. Діра ліниво дрейфувала у бік, до краю дошки. І до неї з жахливим скрипом нахилився найближчий дуб. «Джоше, не будь ідіотом!» – огризнувся Еліот. Той вже перестав святкувати перемогу і нервово спостерігав за своїм творінням. Дерево застогнало і зловісно нахилилось. Коріння вискочило з-під землі зі звуком приглушених рушничних пострілів. — Джош! Джош! — прокричала Джанет. — Гаразд вже, гаразд! Джош зняв закляття. Діра в просторі зникла. Хлопець виглядав блідим і ображеним. Друзі обісрали його перемогу з ніг до голови. Фізикнуті, мовчки стояли півколом біля напівповаленого дуба. Одна з його найдовших гілок майже торкалась землі. Декан Фог організував цілий турнірний графік матчів на вихідних, кульмінацією якого став шкільний чемпіонат наприкінці семестру. На подив фізикнуті, як правило, вигравали, ба навіть перемогли снобістську команду екстрасенсів, які компенсували будь-які недоліки у здібностях до заклять надзвичайною прозорливістю та стратегічними інстинктами. Їхній успіх тривав до жовтня. Єдиним справжнім суперником виявилась команда натуралів, або ж природників, яка, незважаючи на свій пацифістський Сильванський дух, була дратівливо гіперконкурентно спроможною у магії. Поступово... Літня атмосфера доброзичливості випарувалась, дні стали холоднішими і коротшими. А вимоги гри почали вступати в конфлікт із без того непосильним навчальним навантаженням. Через деякий час Велтерс став такою ж рутиною, як і все інше. По мірі того, як Квентін з друзями втрачали ентузіазм, Джанет ставала все більш наполегливою капітанкою а її пронизлива наполеглість ставала все менш привабливою. Вона нічого не могла з собою вдіяти, це просто така невротична потреба контролювати все, що стосувалось гри, що, звісно, не робило дівчину меншим болем у сраці для решти. Теоретично вони могли б вийти з ситуації, витягнувши на новосірники на капітана, але вони цього не зробили. Ні в кого не вистачило ані духу, ні сміливості. Непослідовність Джоша залишалась проблемою. Вранці перед фінальною грою сезону він взагалі не з'явився. В суботній ранок на початку листопада вони грали за шкільний чемпіонат. Те, що Фог урочисто охрестив кубком Брейкбілз, хоча поки що і не виготовив жодної трофейної штуки, яка б відповідала цій назві? Трава навколо поля була прикрашена двома рядами похмурих святкових дерев'яних трибун, які виглядали як кадри зі старої кінохроніки спортивних змагань, які, ймовірно, пролежали в розібраному вигляді в пронумерованих секціях в якійсь неймовірно запиленій коморі протягом десятиліть. Створили навіть віп ложу, в якій сиділи Декан Фог і Вандервеге, що стискала в руках у рожевих рукавичках філіжанку еспресо. Небо сіріло, сильний вітер змушував листя на деревах шуміти. На спинках трибун трипотіли і клацали гончаки у синьо коричневому забарвленні, прикріплені до спинок сидінь. Трава хрумтіла від замерзлої роси. «Де він? Чорт забирай!» Квентін пробігся на місці, щоб зігрітися. «Я не знаю!» Джанет обійняла Еліота за шию, притискаючись, щоб зігрітися. Той роздратовано терпів. В хрін його! Давай починати! Я хочу покінчити з цим!» «Ми не виграємо без Джоша!» Твердо сказала Еліс. А «Хто сказав?» Еліот спробував відштовхнути Джанет, яка невпинно чіплялась за нього. — Нам все одно буде краще без нього. — Я краще програю з ним, ніж виграю без нього, — сказала Еліс. — У всякому разі він не помер. Я бачила його відразу після сніданку. Якщо він не з'явиться найближчим часом, ми всі помремо від холоду. Він буде єдиним, хто залишиться в живих, щоб продовжити нашу славну боротьбу, додав Квентін. Хоча відсутність Джоша змусила його занепокоїтись. Я піду знайду його, додав він. Не дурій, він напевно... У цей момент до них підійшов викладач. Високий, цегляного кольору чоловік на ім'я професор Фокстрі. Загорнутий у пуховик до щиколоток. Студенти інстинктивно поважали його за легкий, добрий гумор і за те, що він був високим корінним американцем. Чому затримка? У нас не вистачає гравця, сер, відповіла Джанет. Джош Гоберман зник безвісти. І що? Професор Фокстрі енергійно обійняв себе. На його довгому, гачкуватому носі висіла крапля. Давайте покінчимо з цим сраним шоу. Я хотів би повернутись в загальну кімнату до обіду. Скільки у вас гравців? Чотири, сер. То грайте. Три взагалі то, сказав Квентін. Вибачте, сер, але я маю знайти Джоша. Він має бути тут. Хлопець не став чекати відповіді, а побіг назад, до будинку, засунувши руки в кишені піднявши комір на вуха, щоб захиститись від холоду. «Облиш, к'ю!» – почув він слова Джанет. А потім з огидою, коли стало зрозуміло, що він не повернеться, «От курва!» Квентін не знав, чи злитись на Джоша, чи хвилюватись за нього, тож відчував і те, і інше. Фокстрі мав рацію. «Не схоже, що гра для когось мала якесь значення». «Можливо, наш вилупок просто проспав», – подумав він, напівбіжучи по твердому, замерзлому дерну моря. Принаймні Джош мав жир, щоб зігрітися. Наш жирний вилупок. Але у ліжку його не було. Кімната, як завжди, являла собою виркнижок, паперу та білизни, які вільно плавали в повітрі. Квентін спустився до сонячної кімнати – але єдиним її мешканцем виявився старий професор Бжезинський, експерт зілля, який сидів біля вікна, заплющивши очі, та залитий сонцем, з білою бородою, що спадала на заплямований старий фартух. В одну з шибок влетіла величезна муха. Він виглядав сплячем, але коли Квентін вже майже вийшов за двері, заговорив. «Шукаєш когось?» Квентін зупинився. — Так, сир! Джош Гоберман! Він запізнюється на гру! — Гоберман! — Товстун! Старий махнув Квентіну рукою з синіми прожилками і витяг з кишені фартуха кольоровий олівець та аркуш паперу в клітинку. Впевненими швидкими штрихами професор Бжазінський накидав приблизний план кампусу Брейкбілз, Пробурмотів кілька слів французькою, і однією рукою зробив над ним знак, схожий на стрілку компаса, та показав Квентіну. «Про що це тобі говорить?» Квентін очікував якихось магічних спецефектів, але нічого не сталося. Куточок імпровізованої мапи був заплямований кавою, що прилилась на тацю. «Небагато сер». «Справді?» Старий вивчав папір з пантеличину, дивлячись на нього. Від викладача пахло озоном, розбитим повітрям, наче в нього нещодавно влучила блискавка. — Але це справді дуже вдале закляття локатора. А ну глянь ще раз. — Ай, я нічого не бачу. — Саме так. А де у нас в кампусі навіть дуже хороше закляття локатора не спрацьовує? — Не вдупляю. Негайне зізнання в незнанні було найшвидшим способом отримати інформацію від професора Брейкбілз. В бібліотеці! Професор Бжезінський знову заплющив очі, наче старий морж, що вмостився на сонячному камені. У тій кімнаті стільки старих книжок, що ні чорта не знайдеш. Квентін проводив дуже мало часу в бібліотеці. Та й навряд чи хтось проводив якщо й міг собі дозволити. Приїжджі чарівники протягом століть так наполегливо накладали локаторні закляття, щоб знайти потрібні книги і закляття приховування, щоб приховати ті самі книги від суперників, що вся ця територія стала заплямованою від магії, як палімпсест, де писали знову і знову. Що ще гірше, деякі з книг стали мігруючими, у дев'ятнадцятому столітті Брейквілл призначили бібліотекаря з романтичною уявою, який зробив собі пересувну бібліотеку, де книги пурхали з полиці на полицю, як птахи, спонтанно реорганізовуючись у відповідь на пошуки та підкоряючись лише власній магії. Перші кілька місяців ефект, як кажуть, був досить драматичним. Картина цієї сцени збереглася у вигляді фрески за стійкою видачі, з величезними атласами, що ширяють навколо, наче кондори. Проте ця система виявилась абсолютно непрактичною. Знос самих лише корінців коштував надто дорого, а книги були страшенно неслухняними. Бібліотекар гадав, що зможе викликати потрібну книгу на свою долоню, просто вигукнувши її номер. Але, насправді, ті виявились надто свавільними, деякі навіть хижими. Бібліотекаря швидко звільнили. Його наступник взявся за приручення книжок, але навіть тепер були й такі, що не підкорялись. Зокрема, швейцарська історія та архітектура вперто висіла під стелею. І час від часу цілі підкатегорії підручників, які довгий час вважалися сплячими, здіймали крила з невимовним паперовим шквалом. Тож, бібліотека була майже порожня. І було неважко помітити Джоша в ніші на другому поверсі, де він сидів за маленьким квадратним столиком навпроти високого, трупно-худорлявого чоловіка з вилицями і вусами підмальованими олівцем. Чоловік був одягнений у чорний костюм, який висів на ньому. Схожий на трунаря. Квентін упізнав худорлявого. Торговець з чарівними дрібничками, який раз чи двічі на рік з'являвся в Брейкбілсі, на своєму дерев'яному універсалі, навантаженому химерною колекцією амулетів, фетишів і реліквій. Ніхто його особливо не любив, але студенти терпіли, хоча б тому, що він був ненавмисно куметним і дратував викладачів, які завжди були на межі остаточної заборони. Сам він не був чарівником і не міг відрізнити, що справжні, а що ні, але ставився до себе та своїх товарів надзвичайно серйозно. Саме тому його прозвали «закоханцем». Він приїхав знову невдовзі після ситуації зі звіром, і дехто з молодших купив амулети, щоб захиститися на випадок нового нападу. Але Джош був не з таких. Принаймні, Квентін так думав. «Привіт!» – сказав хлопець, але коли рушив до них, то вдарився лобом об твердий невидимий бар'єр. Щоб це не було, воно виявилось прохолодним, і скрипіло, як чисте скло. Також звуку не проникне. Він міг бачити, як ворушаться їхні губи, але в алькові було тихо. Квентін привернув увагу Джоша. Відбувся швидкий обмін фразами з закоханцем, який подивився через плече на Квентіна. Торговець не виглядав щасливим, але все ж підняв те, що виглядало як звичайний скляний стакан, який стояв до гори дном на столі і перевернув його. Бар'єр зник. — Привіт! — похмуро сказав Джош. — Що сталося? Його очі були червоні, а мішки під ними темні та схожі на синці. Він не виглядав особливо щасливим, побачивши Квентіна. — Що з тобою? Квентін проігнорував закоханця. — Ти ж знаєш, у нас сьогодні матч, так? — О, Боже! «Точно! Час грати!» Джош потер праве око. Закоханець спостерігав за ними обома, ретельно керуючи своєю гідністю. «А скільки у нас часу?» «Вже десь мінус півгодини!» «О, Боже!» – повторив Джош, опустив лоб на стіл і потім раптово підняв очі на закоханця. «А у тебе є щось для подорожей в часі там?» «Машина якась чи щось таке?» «Невпевнений!» Серйозно промовив торговець. «Але я пошукаю!» «Чудово!» Джош підвівся і спритно віддав честь. «Відправиш до мене тоді сову?» «Ходімо! Вони на нас чекають!» «Фок відморозив собі сраку!» «От і добре! Вона у нього взагалі-то занадто велика!» Квентін вивів Джоша з бібліотеки і попрямував до задньої частини будинку. Той рухався повільно і з тривожною тенденцією натикався на дверні рами, а ще й на Квентіна. «Так, так, зачекай», – сказав Джош і різко повернувся. «Треба взяти мені форму для квідича, ну тобто форму. Я маю на увазі рукавички». «У нас немає форми». «Я знаю». Я п'яний, а не накурений. Мені все ще потрібно взяти хоч пальто. Господи, чувак, ще й десятої немає. Квентін не міг повірити, що хвилювався за нього ще п'ять хвилин тому. Ну, це мій такий експеримент. Я подумав, що це може розслабити мене перед великою грою. Справді? І що, розслабився? Заради Бога. Я бахнув лише трохи скотчу. Батьки прислали мені пляшку на день народження. Це тут, до речі, Еліот бухає, а не я. Розслабся. Я з цим впораюсь. Так, я бачу, як ти справляєшся добре. Ой, та кого це хвилює? Джош ставав огидним. Якщо Квентін спочатку трохи розлютився, то зараз лють росла більше і більше. «Ти, напевно, сподівався, що я не з'явлюсь і не зіпсую твою дорогоцінну гру. Я просто хочу, щоб у тебе вистачило яєць визнати це. Боже, щоб ти чув, що Еліот триндить за тебе, за твоєю спиною. Для нього ти така ж черлідерка, як і Джанет, хоча принаймні у неї для цього є цицькі. Якби я хотів перемогти, холодно перебив Квентін». «Я б тебе в бібліотеці, та всі інші хотіли цього». Він чекав у дверях, розлючений, зі складеними руками, поки Джош не шпорив у одязі. Він схопив своє пальто зі спинки стільця, від чого той перекинувся. А Квентін замислився, чи це правда про Еліота. Якщо Джош намагався завдати йому болю, то точно знав, куди встромити ніж». Вони мовчки рушили коридором разом. «Гаразд!» – нарешті сказав Джош і зітхнув. «Слухай, ти ж знаєш, що я трохи лажаю, так?» Квентін нічого не відповів. «Просто тримав кам'яне обличчя. Йому не хотілося зараз втручатися в особисту драму Джоша. «Ну, я, коротше лажаю і не переймаюсь самооцінкою». Вона вийшла далеко за межі того, про що ти навіть не хочеш знати. Я завжди був розумним хлопцем, але розумним з низькими оцінками, але високими тестовими балами. Якби не Фок, мене б вигнали після минулого семестру. Ага, ага. Слухай, ви всі можете гратися тут в хто крутіший, це чудово, але я мушу надривати свою сраку, щоб лшитись тут. Якби ви бачили мої оцінки, ви навіть не знали б, що в алфавіті є такі букви. Нам усім треба над собою працювати, сказав Квентін, трохи захищаючись. Ну, крім Еліота. Так, гаразд, добре, згоден. Але це весело для тебе. Ти від цього кайфуєш, це твоя фішка. Джош пройшов крізь французькі двері, вийшов у пізній осінній ранок, Одночасно накидаючи на плечі важке пальто. Сука, як холодно. Слухай, мені тут подобається, але сам я лажаю. Я просто не знаю, звідки береться моя магія. Без попередження він схопив квентіна за передню частину одягу і штовхнув його до стіни будинку. Ти що, не розумієш? Я не знаю, звідки вона береться. «Я читаю закляття і не знаю, чи воно спрацює». Його зазвичай м'яке спокійне обличчя перетворилось на маску гніву. «Ти шукаєш силу, і вона просто слухається. А я не знаю, я ніколи не знаю, чи знайду їх, ці сили, коли мені це буде потрібно, чи ні. Магія приходить і йде, а я навіть не знаю, чому». «Гараст, гараст». Квентін поклав руки на плечі Джоша, намагаючись заспокоїти його. — Господи, ти робиш боляче моїм, чоловічим цицькам! Джош відпустив його і побіг у напрямку лабіринту. Квентін наздогнав його. — Тож ти вирішив, що закоханець може допомогти? — Я думав, що він може. — Не знаю. Джош безпорадно знизав плечима. «Дати мені невеликий поштовх, зробити так, щоб я міг розраховувати на свою магію трошки більше, продаючи тобі мотлох, який він купив на єбеї. Знаєш, а у нього справді цікаві зв'язки». Одразу після цієї фрази Джош знову повернувся до свого доброго гумору. Він завжди так робив. «Всі вони поводяться зверхньо, коли справа стосується нас» але деякі викладачі купують у закоханця. Я чув, що пару років тому Вандервеге купила у нього старий латунний дверний молоток, який виявився рукою оберона, а Чемберс використовує його, щоб рубати дерева навколо моря. Я подумав, що він зможе продати мені талісман, щось, що підніме мої оцінки. Я знаю, що вдало-вдаю ніби мені байдуже, але я хочу лишитись тут, Квентіне! Я не хочу повертатись туди! Він показав у загальному напрямку зовнішнього світу. Трава була мокрою і напівзамерзлою, а море — туманним. Я хочу, щоб ти лишився, — сказав Квентін і відчув, що його гнів згас. Але, Господи Ісусе, може ти справді ідіот? Чому ти просто не звернувся за допомогою до Еліота? Еліот, він останній хлопець, з яким би я за це проговорив. Хіба ти не бачиш, як він дивиться на мене в класі? Такий хлопець, як він? Так, йому було важко, багато в чому. Але це не такі речі, які він розуміє. Що тобі намагався продати за коханець? Кубку пилу. Виродок сказав, що це прах Алістера кровлі. «А після покупки, що ти взагалі збирався робити? Нюхати його!» Вони продралися крізь зарості дерев навколо поля та побачили похмуру картину. Еліот і Джанет втулились на одному кінці дошки, виглядаючи виснаженими і добряче змерзлими. Бідолашна Еліс сиділа навпочіпки на кам'яному квадраті і жалібно обіймала себе. Команда натуралів на іншому кінці – Незважаючи на те, що у фізикнутих не вистачало гравців, вирішила виставити всіх п'ятьох. Не дуже по-спортивному. Важко було розгледіти їхні обличчя, бо, намагаючись залякати суперників, вони вдягли друїдські мантії з капюшонами, які хтось зшив з купи зелених оксамитових штор. Тож, коли з'явились Джош і Квентін, фізикнуті несамовито вигукнули «Ура!». «Мої герої!» – саркастично вигукнула Джанет. «І де ти його знайшов?» «Десь, де тепло і сухо», – відповів Джош. Друзів долали, але несподівана поява Джоша відродила їхній бойовий дух. У свій перший хід той пішов на срібний квадрат, і після п'яти хвилин Григорянського співу хлопець неймовірним чином викликав на світ вогняного елементаля, Саламандру розміром з бабака, яка виглядала так, наче зроблена з палаючого помаранчевого вугілля, і яка лаконічно захопила два сусідні квадрати для повноти картини. Потім елементаль вмостився на своїх шести лапах, щоб тліти і спостерігати за кінцем матчу. А краплі дощу шипіли і ковзали по обвугленій лусьці. Раптовий ривок фізикнутих мав прикрий наслідок. Затяг гру за межі можливого задоволення. Це був найдовший матч, який вони грали за весь сезон. Та найдовша гра у Велтерс, яку будь-хто міг пригадати. Нарешті, через годину, вродливий скандинавської зовнішності капітан команди природників Квентін був майже впевнений, що Джанет зустрічалась з ним, торкнувся ногами краю піщаного квадрата, на якому стояв царственно відмахнув в сторону мокру оксамитову мантію і змусив елегантно скручене маленьке оливкове деревце в'юнко звитися з трав'яного квадрата в домашньому ряді фізикнутих. «Викуси!» – сказав він. «Це перемога!» – вигукнув професор Фокстрі з суддівського крісла. Він був помітно роздратований від нудьги. «Якщо тільки ви, фізики...» Не зможете зрівнятись з чарами. Якщо ні, то ця клята гра нарешті закінчена. Хто-небудь кидайте там хлобус. Давай, Кью, здаємось, сказав Еліот. Мої нігті сині, а губи, мабуть, теж. І яйця, сказав Квентін, підняв важкий мармур з того місця, де той лежав у кам'яній ніщі біля краю дошки. Він озирнувся на дивну сцену, в центрі якої стояв. Вони все ще були в ній. Програвали, але відбили майже весь шлях назад. Вітру не було, але збирався туман, ставало все важче бачити дальній кінець поля. Пообідня пора видалась тихою, якщо не зважати на краплі з дерев. «Квентін!» – хрипко крикнув хлоп'ячий голос з трибун. «Квентін!» Декан все ще сидів у віпложі. Грайливо імітуючи ентузіазм. Фок голосно висякався в шокову хустинку. Сонце стало далеким спогадом. Враз Квентіна охопило приємне відчуття легкості і тепла. Воно було настільки яскравим і настільки відірваним від крижаної холодної реальності навколо, що йому здалось, ніби хтось таємно чаклує. Він підозріло подивився на тліючу саламандру але та гордовито проігнорувала його. З'явилось знайоме відчуття, що світ звужується до меж дошки. Дерева і люди навколо неї зменшуються і вигинаються, стають сріблястими, сонячними. Погляд Квентіна охопив нещасного Джоша, який ходив по краю дошки і глибоко дихав. Джанет, яка стиснула щелепу, і стояла, взявши під руку Еліота чиї очі були прикуті до якогось невидимого краєвиду в середній відстані. Все це здавалось дуже далеким, і ніщо з цього не мало значення. Це було найсмішніше. Неймовірно, він не бачив цього раніше. І доведеться спробувати пояснити це Джошу. Він зробив жахливу, дурну річ у класі в день смерті Аманди, і він ніколи собі це не пробачить. Але з цим можна жити. Просто треба мати уявлення про те, що важливо, що ні, в якій мірі, і намагатися не боятися того, що щось не має значення. Розглянути все в перспективі. Щось на кшталт цього. Інакше, який сенс? Він не знав, чи зможе пояснити це Джошу. Проте, можливо, зможе показати. Квентін зняв пальто, наче здирав з себе потряпану за малу шкіру. Розправив плечі на холодному повітрі, знаючи, що за хвилину стане холодно. Але наразі це просто освіжало. Він побачив білявого гравця-натурала в ідіотській мантії, нахилився на бік і кинув глобус йому в коліно. Кулька зі звучним ударом влетіла в важкий оксамит. «Ой!» Природник схопився за коліно, подивився на Квентіна з обуреним виразом обличчя. «Буде синець!» «Це Фол!» «Ой, іди смокчи!» Сказав Квентін та стягнув сорочку через голову. Не звертаючи уваги на крики жаху, що лунали з усіх боків, так легше було ігнорувати людей, коли ти розумієш, як мало влади вони мають над тобою. Він підійшов до Еліс, яка стояла ошелешена на своєму квадраті. Пізніше він, напевно, пошкодує про це. Але, Боже, як добре іноді бути чарівником! Він перекинув її через плече, як мішок картоплі, і стрибнув разом з нею в крижану очищувальну воду.